Jó napot kívánok, Monika, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Mindenek előtt azt mondja magáról, hogy nagyjából kb. tíz éve énekel aktívan. Akkor, amikor elkezdődött ez az énekesi pálya, akkor teljesen egyértelmű volt a rossz mint műfaj, vagy azért valamifajta más zenei előképzettség, más műfai kalandok is voltak az életében? Hát amikor én elkezdtem énekelni, akkor egy nagyon jó helyi kórusban kezdtem a pályafutásomat tagsony nagyközségben, és először nem a, a crossoverben gondolkodtam, hanem elsősorban a musical, illetve az operetek uh -huh. világa vonzott. Illetve. És azt meg tudja mondani, hogy miért tehát, hogy műfajilag mi az, ami köti oda, vagy kötné oda? Mármint a Nem ő, is vagy, a crossover, azt mondja, hogy musical illetve operát, az egy olyan műfaj, amiben az ember zenés és prózai szinten is jó, hogyha tud teljesíteni. Ez így van, főleg az operetteknél nagyon fontos, hogy ugye rengeteg prózai részek vannak az operettekben, ezért nehéz is énekelni, illetve mondani a szöveget, uh -huh. tehát teljesen más hangképzést igényel. Úgyhogy ez valóban nem könnyű. Nekem mai napig nagyon nagy kedvencem az operett és műzikál. Szoktam is énekelni felépéseimen műzikál operett részleteket. Ezt igénylik is az emberek, tehát azt kell mondjam, hogy ezt mindenhol bárják az ismert, jól ismert magyar operett részleteket. Ön tenorhangszínben énekel, ez egyébként egy crossover műfajhoz megfelelő, tehát inkább azt mondanám, hogy nagyon jól jön. Ez így van valóban, hát lírai tenorként jellemeznek, úgyhogy ez, ez valóban a, a crossover műformát. Most, most, hogy mondjak egy példát, ugye talán mindenki ismeri az illívó együttes, akik nem vég voltak itt Magyarországon is, nekem ők a, ebben a műfajban a, a példaképeim. Uh -huh. Miért döntött végül, vagy inkább azt kérdezem, hogy, hogy történt, hogy a crossovernél nél tette le a védjegyét? Pont a, a már említett illívó együttes volt rám hatással, talán olyan 2009-10 környékén hazottam őket énekelni, és nagyon megfogott engem az ő stílusuk, és elkezdtem hallgatni a, a lemezeiket, szervételéiket, a és ezt követően énekelte már olyan dalokat, amiket ők is énekelnek, ugye világsvágereket, mint például a Mai uh -huh. csak egyet mondjak egy referenc dalt, amit én magam is éneklek azóta, és hát fellépéséimben is énekelem ezeket az ő általuk is előadott dalokat. Amikor arról beszélünk itt Magyarországon, és most uh, inkább ilyen európai uh, értelemben mondom azt, hogy crossover, mert ugye azért mondjuk amerikai, vagy európán kívül értelemben a King Singer től kezdve, talán mondjuk még az nem Légen, Palmer is oda sorolható, de Magyarországon a, a jazzben nagyon jeles képviselője a crossovernek a Bukán György, illetve aztán például mondjuk Horga fogulistaként is ide lehet sorolni, tehát mindenképpen inkább hangszeres Zenészekhez kötjük jobban a crossover műfajt. Mit jelent énekesként a crossover? Énekesként, hát hogy mondjunk hazai vizeken tulajdonképpen, nem is az e really volt, hanem ugye itt van például az Abadjo uh -huh. nevű formáció. Uh, tulajdonképpen ez a, a könnyedebb is a, a komolyabb műfaj közötti átmenetet jellemezném így. Uh -huh. Tehát am, amit én képviselek, az is inkább ezt tehát. Én például soha nem uh, fogok uh, valószínűleg uh, rock dalt énekelni, mert a hangom is uh, arra alkalmas, hogy klasszikus uh, hangképzéssel, úgymond, uh, ilyen uh, kicsit ilyen könnyű, klasszikus uh, dalt uh -huh. énekeljek. Tehát így mondanám. Amikor azt mondja, hogy könnyed klasszikus, akkor inkább a hajlításokra gondol az átmenetekre, tehát hogy azok szebben szólnak az ön hangjám? Így van, ezt, ezt nagyon jól uh, látja Mónika, uh, valóban uh, ez, ez jellemző a, a, a crossover stílusra, tehát uh, hogy, hogy más nem mondják például Gyors Grobán, és akkor most megint mondtam egy példát, de, de ő is uh, hasonló, uh, tehát crossover, ő is, tehát nem, nem operaénekes, de ugyanakkor viszont... Uh, a könnyedebb és a klasszikus műfaj ötvezete, ötvezeteként nagyon jól tud érvényesülni hangilag. Uh -huh. Akkor amikor arra beszélünk, hogy operett uh, musical versus mondjuk crossover műfaj, akkor igazán jól az ember akkor tud ebben uh, benne lenni, hogyha azért technikai szinten birtokol legalább két műfajt. A musical operat esetén ez egyébként a próza, illetve az ének. A crossover esetén pedig az a két műfaj, vagy több műfaj, amiben az ember evez. Ez nagyon sok felkészültséget igényel. A mai napig, tehát hogy dolgozik még saját magán, tíz év után el lehet mondani azt, hogy valaki készen van, vagy a mai napig praxisban benne van az, hogy az ember dolgozik magán. Természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy nap, mint nap az ember gyakoroljon, és hangképzést tanuljon, mert fejlődni kell, és hát van hova fejlődni. Jó magamat visszahallgatva kb. 8-10 évvel ezelőtti felvételémet, hát én is rengeteget fejlődtem szerencsére, amikor a visszajelzések is azt bizonyítják, hogy... hogy a mindennapi gyakorlásnak azért, hogy úgy mondjam, van értelme. Tehát rengeteget kell dolgozni valóban az ember így, így jut előre ebben a, a műfajban, és nagyon fontos, hogy, hogy technikailag elsajátítsa az ember a, ezeket a stílusjegyeket. televenítsük föl, hogy mi is ez a crossover énekesi titulus, tehát mit jelent ez egész pontosan? Hogy képzelj el az, aki nem jártas, vagy kevésbé jártas ebben a szakmában? Hát kérlek szépen, ez egészen pontosan nálam azt jelenti, hogy a könnyű, illetve a klasszikusabb műfaj közötti átmenet, ez a, ez a crossover stílus, amit én képviselek. Példaként említettem a, a tegnapi nap folyamán az Ildívót, illetve az Abad Zsót, valamint Josh Groban, tehát ezt kell igazából elképzelni. Igen, majd most fogunk egyébként hallani egy dalt tőled, amit ajánlottál, hogy játszunk le itt a műsorban a beszélgetést követően. Majd erről is beszélgetünk azért egy picit, mert engem ez is nagyon érdekel, izgalmas volt, én végig hallgattam hogy egy adás előtt, a ö, műsorra készülve, de amiről én most szeretnék veled beszélgetni, én elmondtam a hallgatóknak, mert ugye a civil rádióban a 7 ember rovat, az talán a legszubjektívebb a 117 percben, ott ö, a ö, 117 perc stábjának tagjai rotálódva időről időre meghívnak egy-egy embert, akit ők erre érdemesnek tartanak, hét emberének. És ugye elmondtam itt a hallgatóknak, hogy én azért választottalak téged, mert én januárban a Magyar Vakok és Gyengélátok Országos Szövetségében a Bodor Tibor Kulturális Egyesület rendezvényén ismertelek meg téged, ahol ugye... Így van. Hele, Maximilián és nagy, ö, ö, nagyon közkedvelt, illetve ö, tehetséges ö, könyvzenészek, ö, illetve klasszikus zenészek ö, léptek föl. Ugye Maximilián Zongora művész, ö, akit azért lehet ismerni, mert azért előfordult már, hogy televízióban is láthatta, hallhatta ja, őt a közönség. Ö, és ö, hát ugye ott ö, rögtön egy dalt, nem is tudom talán a Heyerből énekeltél, ha jól emlékszem. Sok, sok, sok, sok, sok igen. Igen, igen. Igen, de egy ahhoz használó kvalitású, mint a Her, tehát egy nagyon nehéz mhm. darab Kát. volt egyébként, már ének technikailag is nehéz, meg hát a zongora kísérete sem volt utolsó, vagy Maxi eljátszott, az a tényleg nagyon jó volt. Mert És hát én már akkor elhatároztam, hogy egyszerűen szeretnélek téged közelebbről megismerni, hogy hogy kerültél te kapcsolatba az Egyesülettel, mi az, ami téged megfogott akár Maxi, vagy akár az ottani zenészek játékán, Móna, miért te érdemesnek tartottad azt, hogy nem csak hogy ott légy, mint néző, hanem fel is lépj? Hát megmondom, hogy engem decemberben keresett meg Puskás Kata, ugye a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettől, azzal, hogy januárban a centenáriumi évnek a, a kezdetén rendeznek egy nagyszabású jótékonysági estet, és ez volt az, ahol ugye mi is találkoztunk. És hát ő arra gondolt, hogy hallott énekelni, mit tamott engem, és hogy fel néhány dallal. Valamit megemlítette hele Maximilian nevét, aki valóban egy, egy tényleg egy bámulatos, az, hogy látássérültként így zongorázik, ahogy, tehát elképesztő. És én akkor, hát igen, mondtam első gondolat, vagy első szóra tulajdonképpen, Felvettük a kapcsolatot a Maximiliannel, és tulajdonképpen egy próbával adtuk elő a három dalt a, a műsorban. És hogy Maximilian milyen, hát még utána ugye ott maradtunk, a, a, amikor ott az interjú készültek meg beszélgetések, és akkor ott ilyen rögtönzött éneklésbe kezdtünk néhányan, ugye Maximilian zongora játékával. És hát nagyon jól éreztem magam azon, a, azon az estén. Ülök, hogy, hogy ott megismertem egyrészt ugye puskáskotájékat, másrészt pedig bepillantást nyerhettem az Egyesület munkájába, illetve már színűen ne dolgoztattam együtt. Illetve a Magyar Vakok és Gyengi a Szövetségét is megismerhetted, mert ugye ennek az intézménynek a centenáriumáról van szó ugye, egész évben, és ugye a gyönyörűséges herminaúti úti ö, ö, Sipeki villa épületben a székházban, ami ugye azóta már ugye a szövetség székháza lett, ö, voltunk, Úgyhogy hát tulajdonképpen innen az ismerettség, és ami ö, ö, még ugye nagyon érdekes, hogy te elég gyakran az ország különböző pontjain ö, fellépsz, például november 17-én, ha jól emlékszem a meghívóban, taksonyt írtad, hogy a, ott leszel. Itt van. Hogy esik -e a választás egy-egy adott településre? Nyilván sokan hívnak is téged már, ismernek, hiszen tíz éve vagy a pályán, ahogy elmondtad korábban. Valóban, uh, hozzá kell tenni, hogy én itt Taksonyban uh, lakom, Taksony nagy községben, mm. és uh, tavaly rendeztem először egy ilyen Erzsébet Katalin uh, gálát, ugye novemberben uh, van mindkét négy nap, és most idén ez megismétlődik valóban 17 hetedikén. Uh, sztárvendégekkel, uh, többek között Benedekfi Katalin, Szóka Júlia, uh, a esznek lesz uh, két uh, ragyogó műsorvezetője, házi gazdája, de Ánfalvi van ezt a illetve Ladis Lágyesz Tímea, és hát még számos fellépő uh, most az igazság, hogy nem is szeretnék itt uh, valakit esetleg kihagyni, de többek közös a uh, is itt lesz uh, Földvári Sándor, akinek a jubileumi estén énekeltem most a, a múlt hét folyamán, úgyhogy uh, várjuk szeretettel a, a kedves környékbeli uh, névőket, embereket. Te milyen ö, ö, szempont... Ú, de buta kérdés, ez egy bután hangzó kérdés, Tehát hát másképp nem nagyon lehet ezt megkérdezni. Mi alapján döntöd el? Mert azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen szempontok szerint, de inkább úgy teszem fel, hogy mi alapján döntöd el azt, hogy milyen dalokat énekelsz, mert hát nyilván jó Erzsébet Katalin nappon vannak alkalomhoz illő dalok is, de mi az, ami alapján te döntesz, amikor nincs különösebb Ünnep, Erzsébet, Katalin, csak egyszerűen elmész egy fellépésre, Hogy választad ki a kedvenc dalokat, amiket előadsz? De nyilván kell, hogy szeresd ezeket a dalokat, és kell, hogy kötődj a dalokhoz, máskülönben nem tudnád jól előadni. Alapvetően fontosnak tartom azt, hogy a, a közönség igényeit is nézni kell, illetve milyen korosztályból áll a közönség adott rendezvényen. De általában, ahova engem hívnak, ott nagyon szeretik a, a jól ismert operett részleteket, illetve musical slágereket. Így általában ezt próbálom figyelembe venni. Nyilván vannak kedvencek is, amiket nagyon szívesen éneklek, és mindig előszedek egyet-egyet, ami, ami tényleg a kedvencek közé tartozik. De, de a közönség igéneit igyekszem a szem tartani. Tehát akkor neked ugye van egy oldalod a Facebookon, és ezek szerint akkor te tartod a kapcsolatot a közönséggel, a rajongókkal, van egy kemény mag, gondolom, mert általában minden zenei énekesnél ugye van kemény mag, akik ugye, ha nem is minden koncerten ott vannak, de azért követik az énekes pályafutását, reagálnak az énekessel történt eseményekre, hozzászólnak a Facebookon vagy közösségi média felületeken. Ugye, és akkor én, én ezt így képzelem el, és akkor látod a visszajelzésekből, ugye, hogy mire van igény. Így van. Szerencsére, hogy ahogy engem is hívnak azért egy helyre, nyilván megismernek és jellemző azért, hogy nyilván a Facebookon ez egy nagyon jó felület ilyen szempontból mondani szokták, hogy a Facebook a legjobb reklám lehetőség. Akinek nincs Facebook oldal az már nincs is. Én ilyet is hallottam. Igen. Igen, szóval nagyon fontos, hát valóban van nekem egy hivatalos oldalam, amit most már azért így lájkoltak 500 körül van most már a lájkok száma. Nem működik ez a nagyon régóta, tehát, és ugye nem voltam tehetségkudatókban sem, tehát így mindent összevetve növekszik a, a, a rajongótából szerencsére. Van-e markáns zenei vonulat, amiket úgy gondol, hogy ezek között az átjárás tartja, vagy pedig, vagy, vagy mindenféle átjárás izgatja? Nekem a, a musical, illetve a, a klasszikusabb zene közötti átmenet igazából, ami jól áll, és amit szeretek is uh -huh. képviselni. Hát a felépéseimen is ö, elsősorban idegszem ilyen jellegű dalokat választani, amiket el lehet énekelni egy picit ilyen ö, klasszikus ö, és ö, De egyébként mindent meghallgatok, tehát ö, érdekes... Minden nevő zenei minden nevő maga is. Zene, zeneileg minden vagyok, viszont nyilván... Ö, van egy bizonyos stílus, ami, ami, ami nekem jól áll, mint ahogy minden előadónak van egy stílus, amiben ugye jól érzi magát, és, és jól áll, és hát a ideg szem Hogy, tehát mikor gyerek volt, és elképzelte hogy mi lesz, ha nagy lesz, akkor zenére gondolt, vagy valami másra? Szóval minek készült, vagy hogy lett? Egyrészt minek készült, és majd a másik kérdés, hogy aztán hogy lett ebből énekesi pálya? Bajon, Kérdés. Érdekes ez nálam, ugyanis én fiatal korom, gyerekként érdekes módon meg sem ukkantam az énekórákon. Ez tényleg Ezt mindig megkapom, volt által a énektanárommal énektanárom, találkoztam, most nem olyan rég is, és mondta, hogy ez hát, Odi, te énekórákon meg sem ukkantál. Mondt ott a uh -huh. műfaj, az opera klasszikus. És mire készült eredetileg? Tehát mi, mi, mi lesz, a nagy lesz, mit gondolt akkor? Én megmondom őszintén kertész szerettem volna lenni, Nagyon szép is szakma. A, a szakmába, dolgoztam és a, a szakmába, és a mai napig egyébként szeretek is kertészkedni. Jól teszi, József Attila milyen jó írt erről, amit egyébként meg is zenésítettek, jut eszembe. Na az érdekes terni, hogy maga, aki kertész, elénekelni ezt a, ezt a jó kis dalt, de lehet, hogy már túl te... Na nem poénkodok, bocsánat. Ez, ez egy jó ötlet ez a kertész. Szóval kertésznek készült, és végzett is kertésznek, vagy, vagy tehát tanulta is, vagy csak olyan autodidákkal? Ez is van a kertész szakma, tehát ö, tanultam kertészeti iskolába, jártam uh -huh. a, a Bocskai Református Szakiskolába és gimnáziumba. Uh -huh. ö, és dolgoztam is ebben a szakmában. Aztán az élet úgy hozta, hogy, hogy, hogy más területen is Próbáltam magam utána? Nem tudom, mert nem beszéltünk róla, hogy van-e embargós téma, és nyugodtan, ha valami olyan van, akkor mondja azt, hogy másról beszéljünk, ezt én abszolút elfogadom, és nem akarok intintipítestáskodni, de hogy most mivel foglalkozik, mit csinál, mert azt gondolom, hogy még vagy ez is csak előfeltételezés, hogy még önálló egzisztenciaként nem tudom, hogy az éneklés az még talán, mintha biztos, hogy meg tud teremteni egy önálló egzisztenciát, de cáfoljon meg, ha így van hanem nagyon, jól, nagyon jól látja, ugyanis uh, csak az énekvésből nem lehet megélni egyelőre. Uh, nyilván a hosszabb távú tervek között szerepel, hogy majd talán. Uh -huh. És akkor mivel uh, foglalkozik most? Most nagyon jó, pont egy uh, munkahelyváltásban uh, vagyok, és uh, pont a következő hét folyamán kezdek egy egy új helyen dolgozni, a Szigetszent Miklóson lesz, nem messze a lakhelyemtől. Uh -huh. A Kartos István általános iskola és gimnáziumba uh -huh. fogok dolgozni. Egyéb iránt meccseken szoktam konferálni labdarúgó mérkőzéseken a taksoni csapat, amely MB3-ban szerepel. Az ő meccseiken szoktam konferálni. Tehát, Tehát akkor az is már egy ilyen közszereplésszerű valami. És az iskolában mit fog csinálni, vagy mi lesz ott a szerepe, az látható? Az iskolából teég is sok létű lesz majd a, a feladatom, tehát mondhatni, hogy ilyen gondok leszek, illetve tehát hasonló területen. Uh -huh. uh -huh. uh, és emellett uh, megmarad a, a konferálás is, amikor éppen nem fellépek uh -huh. hétvégen te akkor megyek mérkőzésekre konferálni. Uh -huh. Van-e valami hangszeres, tehát hogy, hogy csak ilyen alájátszott zenére énekel, vagy ah, csak azt, azt visszavonom, alájátszott zenére énekel, vagy pedig saját maga is van, hogy gít, ki, kíséri magát, vagy szóval ez hangszerrel foglalkozik-e? Hangszerrel sajnos nem, ez abból is adódik, hogy nálam később jött a, a az énekvés. Uh -huh. Viszont nagyon érdekes, hogy is gyerekként emlékszem, hogy édesanyám anyukájánál rengeteget... Tölt... Tehát a nagymamájánál, igen. Így, így van, rengeteg időszakot töltöttem ott, és volt nekik egy nagyon jó zongora, egy bőzendorfer, ami egy nagyon jó márka, név vagy, vagy minőségű zongora volt annak idején. És mindig leültem az ongora és pötyögtem ö, rajta, úgy hallás után mindenféle számokat, aztán ez úgy valahogy nem folytatódott tovább. Hát igen, azért tanulni. a pötyögés és az ongora játék, bár én nem csak, csak addig jutottam el körülbelül, vagy, vagy hasonló, mint ön, de azért ez nyilván ennél, ennél többet jelent. Ö, van e ilyen, vagy tervezi, -e, hogy, saj, tehát hogy mások dalait énekli, most hajból sejtem, de ebbe se vagyok biztos, hogy kizárólag, de van-e terve, hogy saját maga e, saját, fel, saját zenét írna, vagy, vagy szöveget, vagy szóval, hogy, hogy amikor nem valakinek a, a produkcióját újra értékel és, és énekli, hanem amikor saját zenét énekelne. Igen, ez is egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nem próbálkoztam még vele, viszont most éppen belekezdtem egy olyan dologba, hogy Balla Klaudia, egy nagyon tehetséges magyar énekesnő, aki most nem olyan rég itthon volt, egyébként Svájcban élként, uh -huh. ő fog nekem írni egy dalt, amiben már bele is kezdett, sőt nem csak hogy a dalt írja meg, hanem magát a szöveget is. Uh -huh. És mondhatni, hogy az lesz majd nekem az első olyan, amikor uh, nem... Uh, akkor egy... csak magának készül egy felvétel, vagy egy itt dal. van, ez itt majd szám. a következő évben fog elkészülni 2019-ben. Uh -huh. Mintha valamelyik beszélgetésben itt érintették volna, de azért én is hat uh, utaljak erre, nem emlékszem már ennek a pontos tanulsára, de hogy... hogy hogy gyakori, hogy, hogy ilyen típusú pályakezdés az úgy zajlik, hogy valamilyen tehetségkutató versenyen indul valaki. Hogy volt-e ilyen, vagy ezzel kapcsolatosan van-e valami averziója, vagy készül ilyenre, Mi a helyzet ezzel? Mint nagyon-nagyon sokan, akik ezen a pályán szeretnének mozogni, én is próbálkoztam tehetségkutatókba, viszont nem sikerült eljutni az élős, tehát az élősóig. Ugye nagyon sokan talán úgy tudják, hogy rögtön úgy van, hogy, hogy bekerül az ember a tévébe. Hát ez úgy csinálnak a tévések, igen, mintha úgy lenne. Igen, igen. Rengeteg előválogatok van, amikkel nagyon nehéz eljutni odáig, hogy aztán majd a, a zsűri előtt lehessen énekelni. Ö, nem kizárt, hogy, hogy, hogy megpróbálom, de, de idegszem most inkább azt az utat járni, megkerülve a, ezeket a tehetségkodató műsorokat. Hát az ember nagyon sok negatívumot hal és, és tapasztal. Hát csak lendítő erőnek ez egy különlegesen nagy esély, de nyilván a saját maga építi föl, az valószínű munkaigényesebb, de hát lehet, hogy stabilabb, jobban magától függ. A hosszabb távon talán, talán érdemesebb saját magának. Hát köszönöm szépen, Proksa Zoltán volt ma, most a beszélgető partnerem, ő itt a Szivirádióban ebben a három napban a hét embere. Sok sikert kívánok, szorítunk magának itt a társain is, mondhatom. És ha valamilyen kívánok. jó eredményeket ér el, akkor majd úgy fogjuk érezni igazságtalan, hogy még, hogy még talán még mi is egy apró kis morzsát hozzátettünk ehhez. De hát ez csak vicc volt, igazából nyilván a saját érdemem lesz Szóval sok sikert! Nagyon hogy köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok, minden a, a nap magukra. Mind.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 them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, coming with well, the stars align, will heaven step in, willing? it save us from our sin, will it, cause this house of mine, stand strong, that's the price you pay. What's happening Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth Can't until the beast out of world without the peace facing a, a bit of the truth The truth To my future, here's to my yesterday. is to change, oh, here's to my yesterday. No tomorrow without a yesterday. Here's to my future. Goodbye to yesterday. All these years I've been searching for who I'm supposed to. Be. I've been wasting cause I was right in front of me Now it's a crooked old tradition to my pride by my own volition I've been a saint I've been the truth I've been the lie Now it's accrued No Here's to my future Here's to my yesterday Here's to change Oh, here's to my yesterday Oh, to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 deck of cards, vice, or a game of hearts and steel